І зеленій канадійці з гудзиками на чотири дірочки жахом подумав панько і аж трохи протверезів. Яке щастя, що за намовою Петроградова він одягнув не імпортне, а прості штани і звичайну білу сорочку. Не шкода. Згодом, коли панько після короткого, але здорового і міцного сну у полумиску з колецем, важко наступаючи на ноги весільним, виліз із-за стола, а потім блював у затінку плакучих верб, досвідчений Митро повчав його. «Видиш, я казав, що треба їсти, якби не їв, то не мав би чим ригати, і тепер очі би повилазили, а так добре їв і добре ригаєш, пішли вмиватись». Петроградов повів Люденюка трохи нижче дорогою, де шанцем текла порівняно чиста водичка, і показав, як правильно вмиватися. Треба просто стати, розчепірившись упоперек шанця, і нагнутись до струменя, що витікає з труби з-під місточка. А щоби панько не заїхав носом у болото, митро міцно тримав його за комір. Вони повернулись на весілля якраз, коли дорогий гостей знову кликали за стіл. Цього разу панько вже був обачніший. Ні, відкрутитися від випивання повних стопариків до дна він не міг, але після кожного, як вчив його мудрий, Митро їв. Після одного вареної кислої капусти з костамахами, після другого – гарячі картоплі, начиненої м'ясним фаршем, після третього – сити голубців, які в цих краях називали галушками, те, що було галушками, в Україні тут могло зійти хіба що закнедлі. Так Люденюк відбув основний весільний ритуал пити-їсти, а коли настав антракт, і заграла музика, почав шукати поглядом ту місцеву красуню, яку він уже гладив через вишиту сорочку. Звиклий до самогонки і тому не надто п'яний митро, помітивши, як панько крутить головою з витриченими очима, сказав тихо. «Не лізь!» «Що?» «Не лізь до неї!» «Чому це?» «Хлопці попередили, бити будуть!» «Що?» Люденюк по блатному примружився. Бити? Хто? Тихо будь і не вимахуйся тверезим голосом про мову Петроградов, бо тут б'ють, як глухоні мі, поки кров не побачать, і в основному кілками. Та якби мене хтось тут пальцем, та я, забурмотів переважно сам до себе Люденюк, наступного дня тридцять чуваків на явах, всі в чорній шкірі, буде щось страшне. «Заткайся і пий, ліниво кинув митро і налив панькові повний стопарик. Після чого Лідонюк хоч і їв, як його вчили, проте до танців вже не було кому йти. Він сидів на лавці, застеленій тканими вовняними налавниками і посміхався без причин, як сільський дурник. З роззявленого рота текла слина. Петрограда вкорив дорогу болгарську сигарету-опал із жовтим фільтром і пускав дим в очі п'яному панькові. Той посміхався далі. Що було потім? Пантелеймон пам'ятає лише уривками. Митро залишив його самого і ходив танцювати зі своєю чернявою флорікою, за що панько страшенно на нього образився, але сказати не міг, бо взагалі не міг говорити. Потім Митро познайомив його з місцевою дівчиною, що вчилася в місті, жила в общазі, тож також вважалася почти городською. За неї, шепотів Митро, ніхто в селі бити не буде. Вона мала якесь смішне північно-балканське ім'я, але називала себе Тамарою. Для друзів просто Тома, і допомогла метрові вести ніякого панька додому. Обнімаючи його за стан, вона підсмекнула сорочку і рукою залізла йому в штани, але марно. Люденьок не полишав свої посмішки блаженого і далі пускав слину. — Він що, імпатент чи голубий? — запитала тома метра. — Та ні, — відповів Петрограду, — просто вмазаний сильно. Я покладу вас у літній кухні на канапі. Вранці буде як штик. Лиш би не обригав, – стурбовано сказала Тома. Люденьох пам'ятав, що дорогою вони бачили, як музиканти били одного весільного чувака. Двоє притиснули його штахетами до паркана, з якого, власне, ті штахети були вирвані, а решта валила руками й ногами. Що? заревів страшним голосом Петроградов. Десять на одного? Та я! Він рванувся у бійку, але Флоріка, повиснувши в нього, на плечах закричала. Не лізь, він заробив, його давно треба було вибити. Мало того, що чіплявся до молодої і весільної матки, то ще й насяв музикантам у труби, поки ті сиділи за столом. У труби? пробурмотів матьів Митро. А, ну тоді хай б'ють. Я ще сам йому додам. Він знову шарпнувся у бік... бійки, але попереднього ентузіазму вже не було, і Флоріка легко його зупинила. Ще одну цікаву картину в супереч алкогольній амнезії запам'ятав Люденюк. Хтось із весільних, якийсь сільський інтелігент чи колгоспний начальник, бо єдиний на все весілля був у кроватці, спав у шанці впоперек. поперек Голова його впиралася в паркан, ноги, одна вже без черевика, в напівстянутій шкарпеці на дорозі, а через груди текла вода, за якою пливла та сама краватка. Люденюк добре пам'ятав, що він мало не спіткнувся об ногу сільського піжона, ту, що взута, і що на кроватці було зображено ялинку і двох оленів з креслатими рогами. А тепер хай хтось квакне, що ми забиті сільські батраки, прокоментував побачене Петроградов. Тут дивись, які великі інтелігенти в шанцях валяються. Шия на машлику. Що за машлик? Пустив ще одну порцію слини панько, яку обнадійна тома витерла білою батистовою хусточкою з вишитим у ріжку червоним штучним шовком ігородським ім'ям Тамара. Це галстук, відповів Митро, модний і современний, з канадійської посилки. Та ти що, пробурмотів Люденюк, зреагувавши на канадійську посилку, як бригадир на цукрові буряки, хто получає? Та тут пів села моє родичів у Канаді буденно накинув Петроградов. Джинси присилають, майже тверезим голосом запитав заінтригований Люденюк. «Я тобі дістану джинси», – прошепотіла йому на вухо Тома і ще міцніше притулилася до його плеча. «Маю вуйка в Канаді. Левіс, хочеш?» «Хочу», – буркнув люденюк і повернувся в свій солодкий напівсон. Він ще перебирав ногами.